רדיו קסם, 106 FM. ושש... רדיו קסם, 106 FM. שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו.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 מרוקו למירי יו למייר. סבי היה רב בן זוהר, רב ראשי בעיר מקנס. לכן מרגע שנולדתי שיחקתי לי בבית הכנסת. הרב משס היה מושיט לי את ידו לנשיקה. ארון בוטבול היה נותן לי סוכריות ומתיקה אבנר ממן היה תופר לי בגד חג לכל שמחה הם אהבו אותי מאוד אותי ואת המשפחה את מירע ואת מייר את ברוך ואת הסבר את מוריז ואת מצב זה שיר זה שלגר אתה יודע קוראים לי אביטולדה לא, לא הייתי לא אז זהו, זה אם כבר אבי טולדנה דיבר, בצהריים תגיד לכם יום שלישי היום, פעמיים כי טוב. נכון או לא? יום שלישי. כן? כל היום, כן. כל היום. יוצא בין שני לרוב. אהרון מורג פה איתי. אבל משה ירונסקי זה שדיבר. ואמירה. המפיקה שלנו. ודותן ביבי. וכמובן, אבי טולדנה. האורח שלנו. האורח החשוב ביותר. שהציג את עצמו באמצעות השיר הזה. נכון מאוד. והשיר הזה הוא כמו שהוא, הוא תודה רצות. אנחנו נהיה פה שעתיים רבותיי, שעתיים. השעה הראשונה בלייב, השעה השנייה נשדר אותה כנראה ב, בשבוע הבא. כן. אלא אם כן האנרגיות יובילו אותנו וזה יהיה בלייב. אנחנו נראה yeah. איך זה יתפתח, יש לנו כאן הרבה תקליטים שחלקם הגדול הביא אבי, אני הבאתי כמה תקליטים. הכל ויניל זהו. מאזינות ומאזינים. אז בואו נשמע עוד את השיר. יאללה. וגם ראשר, גם שקלינשאנק וזילבר, גם חיים וגם אלברט. טולדנו. כן, משפחת טולדנו, ציונים היו תמים, אך צריך היה לשמור זאת מי מרשים וממזיד. אך תודיש אטולדנו, האמיץ והמוצלח, התנדב ובא לארץ ולחם פה בתשח. שחזר ואיתו בסוד סודות ובהסתר תקליטי אף הירקוני וגם לי אלידסטר כל מוצאי שבת בבית משפחתנו התכנסה והקשיבה בקדושה והגליים סוסה גם, גם, גם ברוך וגם אסתר גם מוריז וגם מרסל גם חוסר וגם... אושר! גם ז'קלי, ז'ק וז'ילבר, גם חיים וגם אלבר. טולה דאנו! והיום שנית התחלנו את הכל מההתחלה. אחדים עלו לארץ, אחדים אל הגולה. ובודד נשאר הבית והלכה כל השמחה. וקשה מאוד למצוא את כל צורי המשפחה. אני איתכם נמצא פה לספר וגם לשיר על הבית והדגל הרחוב וגם העיר על אבי שכבר נפטר ועל אבי נראה יאיר ועל כל המשפחה שכבר הספקתם להכיר על מירי ועל בייר על ברוך ועל אסתר על מוריס ועל מרסל על שוזף ועל ראשך, על שקין, שקין ושילבר, על חיים ועל אלבר, תולדנו. אז זה צריכים להוסיף, שבעצם, שזה היה מתוך... מופע שנקרא תעודת זהות. נכון, ש... קודם כל, שלום לכל המאזינים. שלום, שלום. נחמד להיות כאן איתכם, בכיף. כן, זה שיר מתוך התוכנית תעודת זהות, שלמעשה תיאטרון בית לסין הפיק, כשהמפיק עצמו היה בעלה של גילה אלמגור. אגמון, יעקב אגמון, יענקל'ה, יהרוג אותי אם הוא... אבל זו סינליות, אין מה להגיד. בכל אופן, זה מופע שרץ כמעט שנתיים בכל הארץ, באולמות גדולים ובהצלחה גדולה. עשרה נגנים, ביניהם גם נגנים מאוד מוכרים, כמו הנגנים של שלמה ארצי, שאחר כך הפכו להיות של שלמה ארצי. בכל אופן, המופע מאוד מאוד הצליח. כי אני רואה באמת שכל שיר הוא בעצם סיפור בפני עצמו, כן, כל הסיפור היה שתעודת זהות כל הדברים יש בעצם, כל אחד זה סיפור בפני עצמו. לגמרי, לגמרי. אז יש לנו כמעט שעתיים. ואנחנו עומדים לשמוע פה המון המון מוזיקה טובה של אבי. מההתחלה... לאמצע ועד לדברים שקורים ממש, כן, ממש נכון. עכשיו. נכון. עכשיו, מדובר בקריירה שהיא, אם אני לא טועה, בת 53 או 52 שנה, משהו כזה. די מדייק. <laughs> בוא, בוא נגיד את זה ככה. <laughs> אה, ככה. זמר השנה תשכ"ח, זה 1968, זמר השנה תשכ"ט, שזה 1969. זה בזמן uh, הצבא, שירות סדיר במדים, mm. להקת השריון. Oh. אני חושב שבעצם uh, הייתי שלוש פעמים סמר השנה במדים. Uh, דבר שעד היום, שיא שעד היום לא, לא נגבר. לא, לא, בדיוק. <laughs> בואו באמת, תגיד, בתקופה ההיא, עכשיו מדברים על נועה קירל וה, ומעמד ההסתר, שהטאלנט שלה. <coughs> okay. עכשיו בואו נזכור שבסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, בעצם סוף שנות ה-60, להקות צבאיות היו בעצם <coughs> הראש... <coughs> אלופי הפיקוד ושל האלופים... לא, לא רק זה, המוביל של הזמר העברי, בדיוק. מעבר לזה שהם היו המובילים... היינו מובילים, ב, בראש חץ, ממש. כן. כאן, הייתה כאן תחרות פנימית בתוך הצבא, מי יגייס את הטלנטים הכי, נכון, הכי גדולים. נכון מאוד. דוד אלעזר דדו הוא שחתם ליגאל בשן על הגיוס ללהקת פיקוד צפון, תוך התניה שיגאל יכול להמשיך להופיע. גם באזרחות, בלי שום בעיה. אצלי זה היה אתה אחרת. אתה הלכת ללהקת השריון. אני, אני הייתי קודם כל חייל בודד, מה שנקרא. הייתי פה בלי המשפחה הרי. היית אני... בקיבוץ רוחמה, נכון? הייתי בקיבוץ רוחמה היית אחר כך. עליית הנוער, משהו כזה. התגייסתי מחיפה, אחרי שקיבלתי סטיפנדיה מכל ישראל. אחרי תשואות ראשונות. תשואות ראשונות. ראשונות. כן. בוא ול... נזכיר למי שלא יודע, תשואות ראשונות זה מה שכוכב נולד היה אז. בזמנו, בדיוק. הרבה... הרבה... רק ברדיו, בשביל חיים. עפר סמואל, פפו, זכרונו לברכה. נכון, כן. נכון. Okay. ובלי טלוויזיה, אתה יודע שזה... כשהרדיו היה בעצם, כן? מה שנקרא חסות הקול. נכון. אני התחלתי את העבודה שלי בקול ישראל רק בגלל התוכנית הזאת. צהונות ראשונות. כן, צהונות ראשונות. שעות ראשונות כן. חיפשו מישהו שיעבוד בתחום הזה של הסאונד בתוכנית הזאת. כאמור, הסמך... היה סאונד זה... של להקת הנחל. בהמשך למה שאמרת קודם, Uh, למעשה, אני התגייסתי, הלכתי למבדקים של קומנדו ימי. אתה יודע, באתי ממרוקו לבנות את המדינה ולהילחם בשבילה. והייתי <laughs> מאוד אידיאליסט, וברחתי וזייבתי את החתימה של האבא כדי להגיע לארץ עם השומר הצעיר במחתרת וכל הסיפור הידוע הזה. אבל העניין הוא שאני בכלל, בסופו של דבר, בלי להבין למה, העבירו אותי לשריון. ואז הבנתי ששאול ביבר, זיכרוננו לברכה, החליט, היה ראש הוויו בידור, החליט שאני הולך ללהקת שריון, הוא היה שרי, שריונר, הוא בא מהשריון, ותיעד אותי, אותי ל, ל, להגיע ללהקה. ואחרי הטירונות, כש... ביי דה וויקן, הייתי חניך מצטיין וקיבלתי oh -oh. המלצות ללכת לקצונה וכולי וכולי. הייתי כולה מאוד גאה ומאוד אה, אה, נחוש ומורעל וכולי, כל הדברים האלה. ופתאום אני מקבל הזמנה למ"פ. תבוא, אה, אנחנו אה, קיבלנו צו סיפוח בשבילך ללהקת צבאית. אמרתי, סליחה, אני לא עשיתי שום... שום... מבחנים. Uh, מבחנים, שום דבר, לא ביקשתי. ההפך, אני רוצה להישאר עם החבר'ה שלי. הוא אומר, תשמע, חביבי, אתה בצבא, אתה תבצע פקודה. <laughs> הלכתי לשם עם מנ... עיניים דומעות. זה <laughs> פשוט, uh, לא הבנתי מה העוול הזה שעושים לי. <laughs> זה היה <היום> אני <laughs> לפני <להם laughs> <עוד>. מלחמת השתי הימים, הוא <laughs> ממש אחראי. לפני, בול לפני. <laughs> אני, תראה, <laughs> אני <התגייסתי> בנובמבר 66. <laughs> <laughs> ו-67, יוני, כן. חצי שנה אחרי Alors זה. אז ב-67, במלחמה יצנו... אתה, אתה כבר היית בלהקת השיריון. נכון, ויצאנו עם תוכנית שנקראת שישה ימים בטנק. אה. עם מי שחלם. ו... עם מי שחלם, אחי ייצר יהודה, וכולי וכולי. כן. עכשיו, כל השירים האלה הם שירים שהם חלק מן... ה-DNA, אפשר לומר, של ה... לא רק של הזמר העברי, אלא של ההיסטוריה הישראלית המודרנית. בגלל זה אמרנו בצדק, שלהקות צבאיות נתנו את הטון, הם הובילו את הזמר העברי. ורוב השלאגרים הכי גדולים בארץ של אותם שנים, הם היו מלהקות צבאיות. מה נשמע עכשיו? אה... וואלה. אז הנה. עכשיו אבי הולך לחטט בערימת התקליטים שהוא הביא. האמת היא שלא חשבתי על כלום, אז... שלוף מה שאתה מוצא. אז אתה יודע מה? הנה. תקליט שדרים. בית לבן. שזה שיר שבעצם אהוד מנוב ואני כתבנו. על קזבלנקה. על, על קזבלנקה, וזה מתוך הסרט בית לבן. זה סרט שעשיתי עם הטלוויזיה הישראלית. נכנסתי למרוקו בשנות ה-80, עם אישור מאוד מיוחד של המלך עצמו, חסן השני. ונכנסנו לשם עם צוות של איזה 15-20 חבר'ה, ישראלים כולם. Uh, וצילמנו שם 22 ימי צילום. או-אה. Oh, wow. במצלמת uh, 35 מילימטר, שתי מצלמות. <laughs> כן, אמנון סלומון ואיוון מקלוש, כן. כן. ועשינו אחד הסרטים הכי יפים שהצילמו על מרוקו, שעד היום החברה הגיאוגרפית uh, מקרינה לקליינטים פוטנציאליים להגיע למרוקו. <laughs> אז הנה השיר, בית לבן <laughs> שאהוד... לא, לא, זה, זה לדעתי... לא, זה רגיל. זה רגיל, זה, זה רגיל. עכו כן. על זה... לא, אנחנו שואלים כי... גדול. כן, הם לפעמים באימים דברים... ששנו כן. כן, כן. כן. תקליט שדרים על מה שנקרא תקליט שדרים, אז אנחנו מהמרים על 33. כן. בית לבן. זה חורק, אבל... חריקות אורגינליות. לא חורק אבל טוב. כן. בית לבן. צשחו צ ות רחובגגו שו מקשב מתערב שוב אל בית לבן ביתו חלמתי על ביתו. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh, החלוף אותו החכה, גם בהמשך החוף אותו הבכי, אותו הצחוק, ואותו אדם, אותו חלום כשהוא נרדם, ככה בל... אתם אז אתם אזינים לך את הקסם אבישי שפן. יופי, יופי של שיר. נכון. וזה הסיפור של אבי טולדנו ומרוקו. זה דרך אגב משתלב בעוד משהו שקשור למרוקו, אבל פה, סדרה שאמירה ואני מתים עליה, למרות הביקורות, שנות ה-80, יופי של דבר. אתה משחק שם את אח שלי, אח שלי שלום אסיה. דוד עמרן, דוד עמרן. האמת, אני אגיד לך... דרך אגב, למי שלא ראה, דוד עמרן הוא גם מומחה בצדור. בקראטה. בקראטה. נכניס מכות למי שצריך. איך הגעת לסדרה האמת היא שהם פנו אליי. ו... וזה קרה די במקרה, כי לא, לא כיוונתי לכיוון, גם לא ידעתי שהם קיימים. זה היה אחרי שהיו שלוש עונות, ולא נחשפתי לזה. Mm -hmm. אבל שלום מתקשר אליי ואומר, שמע, יש לי תפקיד בשבילך, ואתה חייב, ואתה זה. ובכל זאת, הייתה לך סבתא בטירה, אמרתי, זה נכון, אז יש לי איזשהו קשר וכולי. הוא ניגן לו על הקטע הלוקאלי, משהו כן, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שכל סשן של צילומים שם, זו הייתה חוויה פשוט. זה כמו ללכת לאיזה סטנדאפ. אתה עם האנשים הכי מצחיקים בארץ, וקורים דברים על הסט, לפעמים אפילו יותר מצחיקים ממה שבסוף יוצא. כן. אבל דברים שפשוט עושים כל כך כיף, אני פשוט חיכיתי לכל יום צילום, ככה ממש בדריכות ובחשק רב, מה שנקרא. בוא נזכיר עוד ייחוס, חוץ מהסבתא שהייתה בטירה, הוא בסדרה אבא של מירי בועדנה, לא סתם. כן, אני אבא של מירי בואדנה, שעושה עלייה ממרסיי, ומגיע לארץ, ולא קל, וכולם רוצים את מירי בואדנה, כולם מתאהבים בה, ואני כל הזמן על המשמר, וחייב לפעמים להעמיד אותם... מומחה בקראטה. מומחה לקראטה. לא, יש שם קטעים, באמת, מני אסייג. שכותב את כל התסריטים, רוב התסריטים. אח של התסריטים. אוקיי. אחשל, שלום, הוא פשוט באמת כישרון גדול. ושלום וקוריאט וכל החבר'ה, אני לא רוצה להתחיל להזכיר, יוסי ויד, יש שם באמת אחד-אחד אנשים שפשוט אתה מתאהב בהם. עכשיו, <אז אז> לוקח, לוקח זמן, לי לקח זמן איזה... חמש דקות לזהות את מי אני רואה, כי אבי מופיע שם עם כן, פעל לבנה, שער לבנה. שם, כן. בין, אני נראה שם בן 90, <laughs> אתה יודע, ניקולי מקופף והכול, ופתאום מרביץ לאיזה ראש מאפיה, <laughs> אתה יודע, <laughs> <laughs> לא מבינים <laughs> את ה... <laughs> <laughs> אבל זה נורא כיף, באמת כיף. אנחנו <laughs> נורא נהנים מה, מה, מהסדרה. עכשיו, אני, אני קורא כל מיני ביקורות די סנוביות. תשמע, תשמע אותי, אבל הרייטינג מדבר <coughs> בעד עצמו, תשמע, הם היו בראש הרייטינג בפריים לחקש. טיים. אי אפשר להתווכח עם הצלחה, אתה יודע, עם אנשים בדיוק. שכל כך שמחים וכל כך כמהים לראות כל פרק, ו, ואני רואה את זה ברחובות, הילדים, כה, הדוד אמרן, דוד אמרן, אתה יודע, פתאום, אתה רואה את האימפקט או, הזה, או, או ואתה, שונו ואתה אומר... או בלשונו של פרוסטר אמרן חי. כן, אמרם חי, חי זה אח שלי, כן. תשמע, אתה לא יכול להתווכח עם זה, אתה עושה טוב לכל כך הרבה אנשים. בדיוק כך. כאילו, יאללה, יש דברים רציניים יותר, יש דברים שאפשר גם בכיף לעלות. לעשות דברים בכיף, נכון. אפרופו ביקורות, כן, אפרופו... אז בוא נזכיר שאבי כמובן משיחק גם בסרט של ג'ורג'ו ואדיה, אריאנה, שאז גם כן הסתכלו על זה כעל... משהו אאוטסיידר, וזה היה תשעה אז, חודשים. אז הביקורות ברחו, פס החכה. תשעה חודשים בקולנוע אופיר, ערב-ערב. זה סרט שעלה 18 אלף לירות, הכניס 900 אלף לירות. והיום, וזה סרט, סרט בשחור לבן. אתה יודע, לא מזמן ככה יצא לי לראות ביוטיוב פתאום איזה, איזה קטע, את הסרט, והתחלתי לראות, וזה... שמע, הוא היה גאון האיש. כן, היה נכון, גאון, ידע הוא עשה סרטים ממש מעניינים. ידע קולנוע. נכון. ואתה לא חייב לגמור שום בית ספר לקולנוע כדי לעשות קולנוע. נכון. אם יש לך כישרון מולד, זה מה שהיה לג'ורג' עכשיו, לג'ורג' גם היה, היה, היה, היה אה, גימיק. שהצליח מאוד, הגימיק שלו היה לבדוק מי הזמרים הכי מצליחים באותו זמן, ולתפור כן, להם, להם את, סרט. כן, כן, הוא לקח אחרי את, את יגאל בשן, זיכרונו לברכה את ססי קשת, שייבדל לחיים ארוכים. בהמשך את ניסים ו... סאוסי הוא לקח. וכן, הוא, הוא, הוא תמיד הכניס כן, לזה מישהו, מישהו. מוכר, כדי, אבל תשמע, זה הצליח לו מאוד. עכשיו, אל תשכח שאנחנו, שנות ה-80 בשבילי, זה קצת לחזור לצ'רלי וחצי ול... נכון, נכון. ולסנוקר, שגם אז כולם יקמו את האף והסתכלו. על זה. היום זו הקלאסיקה של, של, של המדינה, אין מה לעשות. אם רוצים או לא. זה קאלט, mm -hmm. אני מאמין ששנות ה-80, בעוד כמה שנים, גם uh, יהיה סוג של... Uh, אני משוכנע. בטח, ש... בהחלט. שוכנה. כמו שהעולם הערב של אברי ואברי ו... גלעד וארז טל, מאוד פופולרי ב... ביוטיוב. כן. גם הוא קיבל מעמד של קאלט לאורך השנים, למרות נכון שבזמנו לא מי יודע מה. זה מה שהופך... סרט, או סדרה, או ספר, או מה שלא יהיה זמן... לקלט. כן. הזמן מכתיר, מכתיר אותך. נכון. הזמן אש... מכתיר את, ה... את היצירה. אם היא קיימת אחרי כל כך הרבה שנים, אי אפשר להתווכח עם זה. עכשיו, מה, מה, מה נשמע? אתה רוצה שנשמע עוד משהו מתעודת זהות, ואחר כך אנחנו נעבור למשהו חדש? יאללה, בכיף. אז יאללה. מה אנחנו שומעים? חיי, שורשים זיר... אולי? לא, זירת חיי. זירת חיי אה, טוב. זירת חיי... אתה רוצה את שורשים? אני שורשים. שורשים, שורשים אולי. שורשים, אולי. על העלייה ועל הזה. אנחנו, אנחנו תמיד כאן <אף> ל... נותנים לאורחים שלנו מה שנראה. <אף> <אף> <אף> שורשים, מתוך תעודת זהות. <אף> כן. הנה. <אף> ביתי בגולה, הבית ההוא הישר. יכולתי לשיר על הבית בלב, מה שעשה לו הזמן. יכולתי לשיר על בית כנסת בחג, על ערב שבת משפחתי. על אור הנרות המושכני לשם, לשוב אל ימי ילדותי. השורשים שלי תמיד הוליכו הנה אל ארץ ישראל שבין מדבר וים יכולתי להיות קצת נוסטלגי יותר לומר כי עמוק בליבי עוד אימא נשאר השיר ארז מתוק של סמי אלמוג רבי ראיתי לשיר על ריחות תבשילים, על טעם הלחם הטוב ועל אחוות השכנים הערבים ועל הדקנים ברחוב וגמישה. הכל שם היה מצוחצח ונקי, גם חול וגם, וגם חג ושבת. ושבת. אך כל זה נראה לכולנו זמני, גם נית שם חיינו לקרע. לקראת תמיד. גאולה תמיד. ולקראת, תמיד. ולקראת עלייה, תמיד. כמעט שיצאנו ולא. תמיד. חיינו כאילו עמדנו לזוז, אך איש לא הרס דרמינות. אבל אני זוכר מאז ומעולם השורשים שלי היו הרחק משם השורשים שלי תמיד שיש... הוריכו הנה שיש... אל ארץ ישראל שבין מדבר וים השורשים שלי היו הרחק משם וערב אחד עם שקיעת החמה לקחתי גידרה ביד עזבתי הכל את אבי ועמי. ברחתי, ברחתי לבד. נשארתי רק בדק אדם ועצוב, כתבתי סילכו נא לי. עזבתי אתכם לעולם, לא שוב, יצאתי לדרך שלי. כי אני זוכר מאז ומעולם, השורשים שלי היו הרחק משם. השורשים שלי תמיד הוריכו עיניים. ארץ ישראל שבן מדבר היה. השורשים שלי היו ארחק השורשים שלי היו ארחק השורשים שלי היו ארחק השורשים שלי. היו ארחק משם. זאת אומרת, טוב, רצינו להגיע לפה. כן. אז אולי נעשה איזושהי קפיצה דווקא לדבר. לפני כשבועות, שלושה שבועות. אנחנו נדלג קדימה ואחורה, ויהיה לנו כיף. צפו מהפעות. אז תספר לנו על השיר. אז שיר שנקרא לנוח. הוא נולד בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה. של הקורונה, של הקורונה. היו שני שירים למעשה, אנחנו נשמע גם את השיר השני אחר כך, שנקרא אהבה בין הקירות. החברה שלי הייתה בסגר באשקלון, ואני הייתי בגן יבנה, ואנחנו <laughs> רק מדברים בטלפון. אבל uh, כתבתי שיר על, על התחושה הזאת. Uh, אבל כאן אנחנו שומעים מה שנים uh, רצות, רצות ולא... וכולי וכולי, השיר uh, מדבר בעד עצמו. Uh, וזה שיר שממש מהתקופה האחרונה, מתקופת הסגר. אז... הנה. Euh... בואו נשמע. ללוח. שמרתי ושרתי רגליו יחידות מפריעות a radio chelie כן, הרדיו שלי ואנחנו מחפשים אמת את השיר הבא, והנה... רגע, לפני שאתה... טוב, אתה בינתיים תשים את השיר הבא, שיהיה מוכן. אמרנו, כל חיי. אתה מגלה למאזינים שלנו ככה... שלא יהיו מופתעים. זה מתוך תקליט שנקרא צלע, שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, כי זה תקליט שהוא מאוד חשוב לאבי. אני חושב, פחות או יותר כמו תעודת זהות, אבל אנחנו עוד מעט ניגע בזה. אוקיי. זה איזשהו שלב בעניין, בחיים, זה היה קטע מאירוויזיוני וכל הדברים האלה באותו זמן. תשמע, זה תחילת שמות השמונים, זה אחרי שחזרתי מצרפת פעם שנייה. הקלטתי שם אלבום בצרפתית שהבאתי אותו כאן, אנחנו נוכל לשמוע קטע אחד או שניים מזה, אם רוצים. ודאי, ודאי. אבל הגעתי לארץ, הייתה תקופה די קשה, לחזור, גם קשיים אישיים עם, ה, עם המשפחה, ובסופו של דבר, ברוך השם, הכל הסתדר. <laughs> ויצאו כמה שירים, כל חיי, ליאורה, אם אתם זוכרים. כן. <laughs> והתקליט הזה צלה, וגם זה שבא אחריו מפגשים הם... שני אלבומים שמאוד מאוד מאוד אישיים, אה, אישיים וגם קיבלו הערכה אה, מאוד גבוהה בכל מיני תחנות הרדיו, התמקדו בהם. אה, זה באמת שני אלבומים מאוד... אה, אה, שכל השירים שם הוקלטו בעצם עוד... אה, קצת לפני עידן הדיגיטל והאוטוטיון וכל ה, הטכנולוגיה החדישה הזאת. כן. וכאן ממש בקולינור הישן עם תזמורת שלמה ואתה הכל, הכל אנלוגי מה שנקרא. וננסי עשה שם ייצוע ועיבודים. וננסי כן, <laughs> עשה את העיבודים, <laughs> לא לבד, יחד עם איך קראו לו, שהוא היה גם טכנאי. דודי רוזנטל. דודי רוזנטל. כן, כן. זה מקשר אותי לקטע ששמענו מקודם, ששמענו מקודם לנוח. אתה יודע, פעם ההפצה של מוזיקה הייתה מאוד ברורה, אתה היית מוציא תקליט שדרים, יחצן היה מפיץ אותו לרדיו, אחרי זה היה יוצא אלבום, אתה היית יוצא לסיום הופעות כדי שהאלבום יימכר. היום בעצם אתה... הדיגיטל מאפשר לך להעביר את המוזיקה שלך לאלפי ועשרות אלפי אנשים, המספר, הפוטנציאל הוא בלתי נדלה. הבעיה היא שאתה, שכמוך יש עוד אנשים שמוציאים על אותה פלטפורמה, ואתה צריך ללכוד את uh, תשומת, הלב שהשיווק, של, של המאזין, תשומת הלב של המאזין, את תשומת הלב של העורך, עורך המוזיקה ברדיו, וגם ברדיו היום יש... תחנות. אין, אין מה להשוות, לעומת מה שהיה בשנות ה-80, בשנות ש... ה-70. איך, איך אתה, בתוך העידן הדיגיטלי הזה, אתה עובד, אתה מקליט, אני מניח שאתה מקליט דיגיטלי, זאת אומרת, אתה לא, אתה לא מביא לאולפן... אה, אה, שבעה נגנים, אתה יכול להביא שני נגנים כן, לא, השיטות הן משתנו, אבל בסופו של דבר, תהליך היצירה הוא אותו תהליך, וההפקה היא קצת שונה, אבל זה מאפשר לנו הרבה מאוד ניסויים ולמחוק ולהתחיל מחדש, דבר שאי אפשר היה לעשות באנלוגיה, אתה יודע. זה עולה יותר... הקלטת. כן, בדיוק. אבל מעבר לזה, תשמע, כדי לענות על השאלה שלך, אנחנו... היום זה אני, השיווק. אני, בדיוק. אז מפתח השיווק הוא להיות בכל פלטפורמה אפשרית. אז אני נמצא מי, באפל מיוזיק, מספוטיפיי, מי מדיזר, מי מכל ה... כל, כל ה... יוטיוב כמובן, yeah. פייסבוק מאוד מאוד פעיל יום-יום במשך שנים רבות, ו, והשירים באמת נחשפים המון. וזה אפילו עודד אותי להקליט בשנתיים האחרונות, שני שירים באנגלית, שהוצאתי לפלטפורמות האלה, ותכף נשמע אולי ש... ואיך התגובות באמת עליהן? מצוין, mm -hmm. מצוין. תשמע, <laughs> יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים. ברור, ברור. זה לא. תמיד ככה, אתה יודע. אתה פונה לסוג מסוים של קהל, בתקווה שהוא יזדהה איתך ושיואהב את זה. Mm -hmm. התגובות בדרך כלל בפייסבוק, כשאני מוציא שיר, Eh, חדש, או אפילו מחדש, eh, או מוצאים מחדש eh, לפייסבוק eh, eh, שיר, שיר eh, ישן אפילו. אתה, אתה רואה ה, את החיבה של האנשים, כמה שהם נהנים, כמה שהם פתאום מגלים מחדש וזה. עכשיו, בתקופת הקורונה, למשל, פתאום קיבלתי... לפחות עשר או חמש עשרה פניות של כל מיני גופים שרוצים לקחת שיר מסוים, וכולם חזרו על אותו שיר. Mm -hmm. שיר שבשבילי היה נשכח כבר מזמן. Mm -hmm. הוא היה מקום ראשון בפסטיבל הילדים, ביחד עם כולם. כולם עשו סרטונים על זה. מה אתה אומר? אם זה אני... המשטרה, וצוות, וחבר, ופה, ו... כולם התחברו לשיר הזה, ביחד מכ... עם כולם בזמן הקורונה. אה, נשאיר אל העולם, וכולי כן, וכולי. כן. ואתה, ואת, תשמע, יש לכל שיר כוכב, מה שנקרא, ויש לו גורל. Okay. שיר פתאום יכול להתפוצץ, אתה לא יודע למה, ויכול להיות נסתר במשך שנים רבות, ואתה לא יודע למה okay. זה קורה, mm -hmm. ופתאום להתגלות שוב. יש לנו פה את השיר, הבאת אותו. יש... כן, בטח. אז uh, אנחנו uh, נרצה עוד מעט לשמוע אותו. כרגע מוכן, מוכן על הפטאפון שיר אחר, אבל על okay. דאגה אנחנו נשמע תכף את... Uh, את השיר מפסטיבל שירי ילדים. אולי היא? כן. עכשיו תן לי להגיד משהו על כל חיי. לדעתי, זה אחד משירי הפופ הישראלים היפים ביותר של שנות ה-80. העיבוד... עד מסלה. היום, אני, אני, עד היום שהם שומעים, זזים במקום. אגב, זזים בכיסה, אגב זה... הוא דבר. היה שיר השנה של גלי צהל, סליחה על אבל... כן, <laughs> אז ברור לחלוטין. כן. אתה שומע את השיר, ואתה זז בכיסא, בא לך לרקוד, בלי בעיה בכלל. תש"ם, כל חיי. כן. מקום ראשון במצעד השנתי. יש פה רשימה, אחר כך נדבר עליה, זה גם משהו די מרשים. אבל עכשיו, כל חיי. ואתם, מה? אתה מגיע? אוהו. תן לי על חיי לחזור. סובל את השיר. ולא אוהדה לפתור. אז נולדתי שוב מחדש, מעבודיי הייתי שוב נרגש. לא הייתי מבטל, הן תמיד יפות יותר, אדם שלא אוהב, אדם חלש. אני חי, חי, חי, והשמש מעליי איך, אתה דיברת קודם על, על שהקלטת שירים באנגלית וזה היה לך טוב מאוד. כן. איך אומרים, לא בא לך עוד לחזור ככה לשירים בצרפתית, אני שואל, אה... אני תראה, בכל ההופעות שלנו, עד ההופעה העונה הייתה ב-8 למרץ, כן, mm -hmm. כמו כולם, אה, הופענו בתדירות מאוד גבוהה, ברוך השם, עם חמישה נגנים על הבמה וסאונד ותאורה ואולמות מלאים. ו... ובאמת השירים הצרפתיים באים לידי ביטוי, אתה יודע, מה? כל הזנבור. מה אנחנו מבקשים ממך בדיוק ככה? שאני, אתה יודע, שאני... זה... רוצים בהדרן איזה משהו תראה, מה... תראה, זה... ש... Okay. יפו, והורה, ודיינו, ושרל הזנבור, ואם רדת יום, okay. ושרל וכל חיי, ו... וזירת חיי, ו... Okay. כל כך בשירים ישנים, וכל כך הרבה... תשמע, יש כל כך הרפרטואר <מיות> של uh, קרוב ל-500 שירים, אתה יודע, זה... כן, זה ברור. זה <laughs> מה לא לשיר, זה לא מה לשיר, אתה יודע. Uh, בוא נשמע, אם אתה רוצה, אם כבר הזכרנו אולי את ה... קודם, את השירים של... את השיר ב... בלועזית. זה כן. אולי שיר אחד כזה? יאללה. יאללה. אז uh, מספר 6 בדיסק. מוישה, עוד שיר בלועזית. מספר שש. מספר שש בדיסק. כן, מאזינים ומאזינות לפעמים, אנחנו גם משתמשים בדיסקים, מה לעשות? כן, אבל זה... זה מותר, זה מותר. זה חדש לגמרי, זה לא יכול להיות בוויניל. זה יכול להיות, אבל זה ייקח הרבה זמן להכין. כן, זה לא... צריך למצוא את המפעל. אנחנו, כן, אנחנו... המפעל האחד והיחיד. גם את ביחד יש בארץ, עדיין. גם את ביחד יש. האמת היא שבא לי נורא לעשות... אני חושב שבכרמיאל יש... ב-CDI, כן, כן, היה תמיד, אבל כן, הוא, הוא עדיין CDI. קיים. קיים, כן. קיים. כן, קיים. הם... זה, זה, זה אגב טרנד עולמי נכון, היום, חוזרים נכון. לזה, הרבה נכון. אנשים אספנים שאי... שאי... אוהבים. הרבה זמרים שאי... שהיו אצלנו, ואנחנו גם מוציאים סדרה אחת של אלף תקליטים בשביל האספנים. נכון, גם, נכון. גם אה, נכון, מוציאים נכון. תקליטים. אגב, בהמון באמזון או באיביי וזה, מציעים אה, את אה, התקליטים שלי במחיר שאפילו... אני לא מעז לבקש את <laughs> זה. <laughs> זה נהיה טרנד <laughs> <תעין laughs> כזה, נכנס I... את זה. יש לנו את ביחד. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע שיר באנגלית. אז נעצור את הביחד. הבי של אבי טולדנו, <laughs> ואנחנו נחזור לה, לשיר מפסטיבל שירי ילדים אולי בשעה השנייה. אין בעיה. כן, אנחנו כבר לא, מתקרבים לא לסוף. לא נגענו בכלום, באמת. יש לו לא לדבר על העוגיות המרוקאיות, שכולן בצלחת, אף אחד לא נוגע, מה הולך פה? אי אפשר לאכול ולדבר. אצלנו אפשר הכול. <laughs> <laughs> הנה. איך קוראים לשיר הזה? אמרנו שמספר... When you When you walk away. וואו, זה נהדר, תשמע, אם אני, אם אני הייתי, זאת אומרת, לא הייתי יודע שזה אבי תולדנו, הייתי אומר, וואלה, זה פשוט, פשוט נהדר לחלוטין. אם אני לא יודע שזה אבי הייתי בטוח שזה אבי <laughs> <laughs> <laughs> לא, אבל פשוט נהדר, <laughs> תשמע, זאת אומרת, <laughs> אה, זה פשוט אנחנו, נהדר. אנחנו uh, מתקרבים במהירות לסוף uh, השעה הראשונה. עכשיו, uh, אנחנו, uh, תהיה שעה שנייה עם אבי תולדנו, והיא בשבוע הבא, במדען ויניל בשבוע הבא. <laughs> כדאי לכם... לחזור, כי יש עוד המון המון מוזיקה טובה שאבי הביא, ואנחנו נהנינו בשעה הראשונה, לדעתי. מה אתה אומר? אני בסדר גמור, עד עכשיו הוצאתם אותי מהקורונה, זה טוב. אנחנו נסיים בשיר שנקרא "תרקידיית הלילה". משהו להגיד על זה? שמע, זה... כתבו על זה פעם ש... מבחינת הסאונד, היה באמת מין עליית מדרגה בארץ באותם ימים. מאוד שמחתי לקרוא את זה, <laughs> for change, <laughs> <laughs> <laughs)> הרבה פעמים זה לא כל כך מחמיא, אבל זה אחת הביקורות שככה החמיאו לי, וגם צדקו כי... זה שיר שאולי בין הראשונים בארץ, שגם הוקלט על ידי, אה, לא, גם חנוך, חנוך, חנוך שלום, שלום חנוך, חנוך שלום, שלום חנוך גם אה, הביא את, את אותו אינג'יניור מאנגליה, שהקליט גם את התקליט שלו, חתונה לבנה, אני חושב, ואת התקליט הזה גם, וגם הלכנו את זה לניו יורק, למאסטרינג באופן מיוחד. אה, אה, הש, הש, הש, הש, השקענו בו, מה שנקרא, מבחינת סאונד והפקה. טוב, לא, אז, אז זהו. אנחנו צריכים פה גם להיפרד. תראי, uh, את הלילה זה השיר שמסיים את השעה הראשונה, ואתם תחזרו אלינו בשבוע הבא. אני מזכיר את העיבוד של יזהרה שודות. איך לא. Mm -hmm. אז קודם כל, אבי, תודה רבה שהיית איתנו, תודה ואנחנו מחכים פעם. לשעה השנייה איתך, שאתם מוזמנים אליה בשבוע הבא. תודה רבה משה. תודה רבה לך אהרון, תודה רבה לאמירה, תודה רבה לדותן. ואתה... ו... את uh, אחר הצהריים, בדרך ללילה. כן. יאללה. לפניי את כל התחפושות לך תפקיד ראשי יחיד בהצגה ואת יוצאת אני נשאר פה אין לי ספק Lomed להישאבר ואת יוצאת